בעזרת השם ידבח ספר לקוטי תפילות, חלק שני, תפילה י"ד, מיוסד על תורה י"ט, בלקוטי מרנטיניאנה. תומך תמימים, הושיעה נא. תקיף לעד, הצליחה נא. תמים במעשיו, ענינו, ביום קוראנו. תם ומתמם עם תמימים, זכני לעבוד אותך באמת, בתמימות ובפשיטות גמור, בלי שום חוכמות כלל. שומרני והצילני ברחמיך, רבים החכירות וחכמות חיצוניות וזרות. רחם עלי ועל כל ישראל, וזכינו בחסדיך העצומים לתמימות באמת, כאשר אתה ידעת דרכי התמימות באמת לאמיתו. כרצונך הטוב וכרצון צדיקיך היריים והתמימים באמת. ריבונו של עולם, ריבונו דאלמא כולה. אני יודע ומאמין באמונה שלמה שגם במקום שאני שם עתה, יש דרך ועצה ישרה בדרכי התמימות והפשיטות, באופן שאזכה לצאת ממה שאני צריך לצאת ולשוב אליך באמת ובלב שלם. ולא אשוב עוד לחיסליו ולהוסיף עוד לרדוף אחרי הבהמות שהן העוונות, שכבר הדפתי אחריהן הרבה. אבל בעוונותיי הרבים נתבלבל דעתי ונטמטם ליבי, עד אשר קשה לי מאוד למצוא דרכי התמימות. ואין יודע אתה שום דרך ועצה של תמימות, כי אם לצעוק אליך תמיד מה שיבוא לתוך פי. כימן דהו בדוח קל, אסתכל מידי. אולי אזכה לפייסך ולעורר רחמים כאלה אצלך, שאזכה גם אנוכי לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת ובתמימות גמור כרצונך הטוב. ואזכה מעתה לנוח ולהשקיט, לתפוס מחשבתי, לבלי להניחה עוד לחשוב שום מחשבות חוץ. הן מחשבות של חכירות והקמומיות שבלב, הן כל מיני מחשבות זרות וערעורים ותועבות רעות. רק אז קל לקדש את מחשבתי תמיד בקדושה גדולה ולעטותה תמיד לנקודת האמת והתמימות בלי שום חוכמות של העולם כלל. מלא יחמים עיני תלויות אליך תמיד לזכות לזה. עיני תמיד אל אדוני כי הוא יוצא מרעש את רגלי. לך ה' קיוויתי, לך ה' חיכיתי, לך ה' היחל. אולי אחוס, אולי ירחם. והטוב בעיניך עשה עמי. כי הנה כחומר ביד היוצר, כן אני בידך, בעל הרחמים, בעל הישועות. הטוב והמיטיב לכל. כי אין קצבה לטובותיך ואין קץ לחנינותיך. ואין לשער דרכיך שדיך ונפגעותיך, אשר עושה בכל דור ודור כלל ישראל. ועם כל אחד ואחד בפרטי פרטיות. עשה עימי חסד חינם ממה שלא יחסר עמך, באופן שאזכה לשוב אליך באמת ולהתקרב אליך בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חוכמות כלל. והחם עלינו ועל זרענו ועל כל זרע עמך בית ישראל, ותשמור ותציל אותנו מכל מיני חקירות וחוכמות חיצוניות, ולא נשים עין ולא נביט ולא נסתכל כלל בשום ספר המיוסד על פי דרכי המחקרים. אפילו בספרים שחיברו קצת בני ישראל על פי ההקדמות והסברות של חוכמות חיצוניות שנמשכים ובאים מהעכו"ם, אשר לא נכנסו בדת ישראל הקדוש. כי לא באלה חלק יעקב, שמו רגלינו מלהנגב חס ושלום באבני נגב שלהם המונחים בכל חוכמותיהם הכלולים בשבע חוכמות, אשר בכולם מונח קליפת וזוהמת עמלק שהוא האבן נגף שבכל החוכמות. אשר על ידו נכשלים ונופלים כל הנכנסים בהם, ויוצאים מעולמם, ובאים לידי כפירות ופיקורסות גמור, אחמנה מנה לצלם, אך מנה לשזבן מהם ומהמונם. אצילנו נאבינו שבשמיים עוזרנו ובושיענו וזקנו, בזכות משה רבנו, בזכות כל הצדיקים האמיתיים שלחמו מלחמת עמלק, שנזכה לקבל כוח מהם להנצל גם עתה מקליפת עמלק, שהוא פילוסופיה וחוכמות חיצוניות. ותעורר לב צדיקי אמת שבדור הזה, וכל הצדיקים שוכני עפר, שיילחמו גם עתה בעדינו. ויכניעו, וישפילו, וישברו, ויעקו את קליפת עמלק וחלותיו, לבל יהיה להם שום כוח להכניס חס ושלום דרכיהם, ודעותיהם הרעות והמראות בלב עמך בית ישראל. גואל חזק עצל ומלט ופלט את שארית עמך בית ישראל, מהצער המר והצורר הזה, מהאויב האכזר הזה. הוא איש צר ואויב, המן עמלק הרע הזה. נימח שמו ונימח זכרו, שהוא הקליפה והזוהמה שמכנסת בעולם חוכמות חיצוניות ופיקורסות וחקירות כנגד השם נדבח, שרוצה להתגבר עתה חס ושלום בעקבות משיחה, להכניס גם בישראל כפירות ואפיקורסות חס ושלום על ידי שממשיכין אותם ללמוד ספרים וחוכמותיהם ולשונותיהם. ריבונו של עולם, אתה לבד ידעת את עוצם הצרה הזאת. אתה לבד ידעת כי אין מי שיעמוד בעדנו. על כן יהמו מערך ורחמיך עלינו ועל כל עמך בית ישראל. שמך הגדול יעמוד לנו בעת חוס וחוננו והחם עלינו ואושיינו כי אליך איננו. וזכינו ברחמיך הרבים לאמונה שלמה באמת, בתמימות ובפשיטות, בלי שום חקירות וחכמות זרות כלל. רק נזכה לעבוד אותך באמת, לקיים מצוותיך ולעסוק בתורתך בעובדה ומילולה. בתמימות ובפשיטות כל ימינו לעולם. ונזכה לקיים באמת מקרא שכתוב, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים מיראה ואת מצוותיו, שמו כי זה כל האדם. ונשליך כל החוכמות חיצוניות אחרי גוונו. ונזכה להיות תמימים עם אדוני אלוהינו עד אשר נזכה על ידי התמימות והפשיטות להשיג את התכלית האמיתי, תכלית הנצחי. ותשים חלקנו עם הצדיקים האמיתיים אשר להם צפנת רב טובך. כמו שכתוב, מר רטובך אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. ותעזרנו ותושיינו בהחמיך הרבים שנזכה להתפלל על תפילותינו לפניך, תמיד בכוונה גדולה ועצומה בכל לב הנפש, עד אשר נזכה שתוכלל תפילתנו באחדותך לעולם. כאמור, הוא תהילתך והוא אלוהיך. ריבונו של עולם, אני הרחוק מזה כל כך, עד אשר איני יודע להתפלל זה. אך אני מאמין באמונה שלמה, שעל ידי אמונה ותמימות ופשיטות באמת יכולים לזכות גם לזה בחיים חיותנו. מלא רחמים אמרה יאזינה ה' בינה הגיגי הקשיבה לכל שברי מלכי ואלוהי כי אליך אתפלל. הושיעה אדוני המלך, אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא, עננו ביום קוראנו. יהיה לי רצוני מרפשי והגיון לי מלפניך אדוני צורי וגואלי